Tambor, estenderam o meu corpo, esticaram-me a pele. Tambor me fizeram, tambor me tangeram, tambor me tocaram. Tão longos os gritos, tão longos gritaram. Falou-me no sangue. A terra calcada pelos negros curvados, perdidos no nada, o ódio escondido ao branco e senhor, o milho perdido, a seca mordendo, o gado caindo, meninos morrendo, os choros, a dor, na noite subindo num longo crescendo. Estenderam-me u corpo, esticaram-me a pele, Tambor me fizeram, tambor me tangeram, tambor me tocaram. E agora, assombrados, que longos os gritos tão longe gritaram, e agora, aterrados, que longos os sons de mim se soltaram, a pele me romperam, enfim me calaram.